Asztrál hullámok Ahogy pérok belépett, rögtön láttam, valamit tartogat magában. Lékköre izgatott, zavart volt, torkát köszörülte, nyugtalanul járkált, és láthatólag nem tudta, hogyan kezdjen mondókájához. Megsajnáltam. Beszéljen, doktor, kezdje el, aztán menni fog. Megállt, és rám bámult. Honnan veszi azt, hogy... Nem mindegy? Nem. Illetve... Bűntudattal tudattal logott. Igazán nem akartam belekeverni. Meg is mondtam, én nem közvetítek semmit. Féloldalt fordított fejjel néztem rá, mosolyogva és gyanakodva. Lepít? Nem, nem hevesen rázta a fejét. Jean, álmodott valamit önről. Igazán restellem felnevettem. Sohasem estélye az álmait elvégre nem kormányozhatja az ember. Grimaszt vágott. Na, jeanne külön vitorlája van hozzá. Kis kíváncsiság mozdult meg bennem. Nem mondaná el végre, hogy mit álmodott? el, nem könnyű dolog. Jeanne legtöbb álma olyan, mintha könyökig egy kátszirubban vájkálnak két szemcseresznyel után. Nagy tengeri kikötőt látott, amelyből két hajó készült kifutni. Az egyik természetesen fehér, a másik fekete. Mindkét hajó fedélzetén élénk volt a nyüzsgés. A fekete hajó korlátjáról – zsennak néha határozottan festői a képzelete – szőrös fekete ördögök hajoltak ki, csiklandósan vihogó anyaszült mesztelen némbereket karolva magukhoz, akiknek fehér teste bűnös bujasággal vakított. A fehér hajón a bárányok csoportja állt, talpik fehér köntösben. A csoport élén világosan felismerte Dánzsú Márkinét, mint akit e hely a mennyei társadalmi szabályok szerint is megillett. Szorongva néztek a part felé, ők is a korláthoz szorulva, és mindkét hajóról zúgott a kiáltás. Louis! Louis de la tourzel, Hogy tévedés ne essék. Louis! Ide! Ide! A parton magas, karcsú sápat férfi állt sötét köpenyben, és tanácstalanul tétovázott a két palló között. Ekkor egy világos kék sejemcsukjás nő a siklott mellé, arcát nem lehetett látni. Megfogta a férfi karját, és a fehér hajó felé mutatott. Zsán, mintha a közelükben állt volna, hallotta a nő szavait. Miért menekülsz a sorsod elől? Áh, ah, mondta a férfi meglepetten, én egy harmadik hajót vártam, egy kéket, de ha te mondod, égi küldött... Pélok rám pislogott, és észrevette, hogy nevetéssel küzdök. Ellenállhatatlan humorral adta elő a dagályos históriát. Várjon, kérem, ez igen megható jelenet, és még nincsen vége. A magas férfi engedelmes gyermekként hagyta vezetni magát a fehér hajó felé, amelyről az örömújongás tiszta Zsoltára szárnyalt fele pillanatban. A fekete hajóról pedig rekett káromkodás és közöne. A fehér hajó, amint a férfi ráérkezett, gyorsan elindult, de csak egy ideig úszott a víz felszínén. Azután levegőbe emelkedett, és szárnyat bontott, mint egy nagy madár. A fekete hajó lángba füstbe borulva sűjjedni kezdett, majd sötét törvényt kavarva elnyelte a mélység sírás, jajgatás és fogcsikorgatás kíséretében. Egy mélyen vallásos és boldogságosan együgyű templomfestő ecsetjére méltó kép – Bólintottam elismeréssel. Amint látom, lepítr alaposan tájékoztatta Zsán teste testem és lelkem állapota felől. Inkább társadalmi helyzetéről és vagyoni viszonyairól mondott egyetmást. Zsán gyengéje a nemesség, különösen, ha teljes aranyfedezettel párosult. Igazi buszkalommal csak őket szolgálja ki, nekik álmodik legszívesebben. A pórokat és polgárokat eszközül használja fel. Szerintem titkos reményeket ápol, hogy valamelyik előkelőbb hívét sikerül majd az elvont területekről kézzel foghatóbb dolgok felé terelnie, és egy házassági szerződéssel állandósíthatja így szereplését a felsőbb régiókban, ahol mindössze vendégjátékot folytat eddig. Az emberek minden esetre annyira elvakultak körülötte, hogy szép kilátásai vannak. Korti gőznemű állapotban párolog a csodálattól, és legszívesebben kisajátítaná házi orákulumnak. Kora reggel már ott ül az ágya szélén, Hogy mindenki más előtt hallhassa meg Az első kinyilatkoztatást. Nos, Zsán elég ügyes ahhoz, Hogy az apró távolságot Az ágy szélétől az ágyig áthidalja egyszer, És valódi medrébe irányítsa Azt az extázist, amelynek tárgya És kiváltója végeredményben ő. És utána rávezesse Szegény póruljárt Józsefet Az egyetlen kibékítő megoldásra. Ó, igaz, valamit kifelejtettem Az álomból. Mikor a fehér hajó elrepült, és a fekete elsőjett, a világos kék köpenyes nő a parton hátravetette a csukját a fejéről, és Jean akkor megismerte benne tanítványát, Danzsumárkinél leányát. Hozzá síetett, és megszólította. Korinna, hogy kerül maga ide, drágám? Késő van, jöjjön haza késérem. Korinna idegenül és csodálkozva nézett rá. Nem tudom, kicsoda csoda ön, sohasem láttam. Az én nevem nem Korinna. Engem Mariettának hívnak. Azzal elfordult és tovas a parton. Elképzelhető a hirtelen izgalom, öröm, kétej, remény és zavar, átullámzott rajtam. Nem értettem, hogyan vegyülhetett ilyen visszataszító és szándékosságoktól rigító szövevénybe annak az asszonynak a neve, aki anyám és szabadítom volt, akit minden más élő közelebb éreztem magamhoz, s életem megoldásának hittem. Kék sejem köpenyben látta Zsán, a szellem tiszta azur színébe burkolva, s ez a szín őt jelentette. De miért éppen ennek a számító, csalásokba tántorodó lakai léleknek az álmán keresztül adott nekem jelt? Mennyiben volt Zsán alkalmasabb eszköze ennek, mint az én sóvárgó lelkem? Nem értettem semmit belőle, de újjongó, nagy harangzógás indult el bennem. Korinna Mariet. Marietta Korinna Dánzsó már pénteken fogadott. Az alig másfél évtizede épült Dánzsó palota korának dós, túldíszített stílusát tükrözte. Pompás volt, tömör és elragadó. Úgy hatott, mint egy királyi megjelenésű, ragyogó-rokokó dáma, aki sejmei, ékszerei, parókája alatt mostatlan maradt. Aranyozott brokáttal fedett, csiszolt tükrös, berakott padlójú, húsz méteres termei voltak, álomszerű goblenekkel, embermagasságú, hátjavékony kínai vázákkal, piskóta ívű, szűk heverőkkel, színezüst ötvözött asztalkákkal, eolhárfaderekú székekkel, játékszekreterekkel, sejempuffokkal, festett porcelánkandallókkal, karcsó magas ezüst kandaláberekkel de az egész palotában nem volt egyetlen fürdőszoba sem. Mint később megtudtam, egyedül korinna harcolt ki magának egy ülőkádat, amely öltözőszobájában szégyenkezett, nehéz takaróval elfedve, mint a ház legilletlenebb bútor darabja, amelyről aztán igazán nem való említést tenni. A kecses és díszes űrszéken viszont nem volt takaró. A bárányok egy krémszínű damaszttal bevont teremben gyülekeztek, mikor Pélokkal együtt beléptem, még kevesen jöttek össze, de a nagyszámú, egymás mellé rakott, szaladó lábú, táncosan törékeny szék arról tanúskodott, hogy sok embert vártak. A már megjelenteket felmérve, várakozásomnak megfelelően vegyes és furcsa társaságnak találtam őket. Kis csoportokba tömörülve halkan vagy hangosabban társalogtak. Az amorette sajtó felé fordult szemük fennakat, mikor engem az új lelket megpillantottak. A beszélgetés abba maradt néhány másodpercre. A csupa idegen kérdőjel szétvált hirtelen, és a puha szőnyegen lepítr, mámoros alakja lebeget felém. Kezét melle magasságában paposan összekulcsolta, állát fölszegte, fejét ájtatosan félrehajtotta. Mögötte, állandó harcra kész segítcsapatként, a rongyaiban felmagasztasult rozáli ügetett. Menekülésre gondoltam, de már késő volt. Drága testvérünk! Végre! Végre! E felsűvítő, ragadósan édeskés hangért, csak némileg kárpótolt az, hogy lepitr elbotlott a szőnyek sarkában, és különféle vad egyensúlyozó mozdulatokra kényszerült, kulcsolt kezét szétcsapva, és arcáról lejtve az ájtatot. Egészen emberi és bosszúsan rákvörös volt egy rövid villanásra, míg újra összenem méltóságának felrobbant tartozékait. Valahogyan túlestem üdvözlésükön, kérdéseiken, bemutató szavaikon, amelyekkel úgy le a gyülekezet előtt, mint sűrű mártással egy terítékre került nyulat. Megdicsértek, fölmagasztaltak, meglepő szándékokat tulajdonítottak nekem a jövőben a bárányok mozgalmával kapcsolatban, majd miután átadták Istenük üdvözletét és meghívását a mennyországba, végre egy ablakmélyedésbe vonulhattam Pélokkal, aki szemérmetlenül mulatott rajtam. Én szégyelleném magamat inkább, súgtam oda neki, emiatt úgyis a pokolba fog jutni. Lehet, de az önarcának látvány a szegény jó lepítre szónoklata alatt megér majd egy kis sülést a pokolban. Hol van a házúr nője, az álomlátó Jean és Mademoiselle Corinna? Ők később jelennek meg, ha teljes a létszám, illetve Corinna egyáltalában nem vesz részt ezeken az összejöveteleken. Jeanne és a Márkini azzal mentegetik érte, hogy gyermek még – de az én tudomásom szerint unja őket, és egészen másfajta szórakozásokon törje a fejét. Csalódást éreztem. Azt hittem, rögtön megláthatom Korinnát, beszélhetek vele, és... De ez a pár odavetett szó nem csak ettől a reménytől fosztott meg, hanem elmélyítette a zavart bennem. Azt, amit pérok sejtetett a kis Korinnáról, sehogyan sem tudtam beleilleszteni a képbe, amelyet én egy régi, gyöngéd és tiszta Mariettáról őriztem. Mindegy, végére kell járnom, mi van a rejtélyes álomlidérc mögött, amely ide csalogatott. Én pedig korinnát szeretném megismerni, azért vagyok itt, mondtam hirtelen. Pélok szemében meglepődés villant, amely rögtön helyet adott a semleges tapintatnak. Kérem, nincsen akadálya, ezeknek az eszmecseréknek mindig van egy forpontja, amikor észrevétlenül el lehet tűnni a teremből, sőt, tanácsos is menekülni. Korinna örül, ha meglátogatom, és velem együtt önt is szívesen látja majd. Vizsgálódó pillantására elnevettem magamat. Nem, kedves pérokom, nem vagyok liliom Tipró sem szentimentális fajankó. Korinna egyes-egyedül zsánálma miatt érdekel. Ön valóban kihalázta nekem a kátszirubból a két szemcseresnyét. Két olyan mozzanata volt az álomnak, amely felkeltette kíváncsiságomat a kék köpenyes nő iránt, akiben jean Korinnára ismert. Pélog mögött. Ez a Jean mindig összezavar engem, mikor végre megnyugszom benne, hogy csaló, egyszerre próbál valami érthetetlen fenomént, azután újra nyakig a hazugságok mocsarába merül. Magas, az két a külsejű férfi lépett be az ajtón, lobogó vállára omló, zilált fehér sörénnyel. – Figyeljen csak! – súgta oda Pélok. – Az egyik ellenproféta. Frederick Boasson. Festő. Lepitre és Rozali egyszerűen az Antikrisztus kémjének nevezik, és mindent elkövetnek, hogy kidobhassák a bárányok közül, de Boassonnak igen nagy tábora van. Sokkal szebben tud beszélni, mint Lepitre, és egyedül él elképzelhetetlenül nagy puritán nyomorban. Tehetséges művész, tehát rögeszmélyét tehetségesebben ebben fejti ki. Danzsó Márkini és Jean kedvelik őt, ezért nem tehetnek ellene semmit. És Lepitr miért gyűlöli annyira? Figyeltem a beesett arcó ferde homlokú Boassont, Amint egy népes csoporthoz lépett. Hívei közrefogták. Bohasson könyveket ír a világ teremtéséről, János jelenéseiről, a világ végéről, és ezeket a dolgokat meglehetősen önkényes, hóbortos magyarázatokkal látja el, amelyek homlok egyenest ellenkeznek lepítő ugyancsak önkényes, hóbortos magyarázataival. Mondhatom, szép kis jeleneteket rendeznek együtt. voltaképpen éppen egymásnak élnek, mint a nagyszerelmesek. Egymásnak tanulnak, dolgoznak, írnak, beszélnek az ellenkezés vad kéjében remegve. Újabb csoportok érkeztek. Itt jön Zsors daflen a híveivel folytatta tudósítását Pélok. Ők a szeplőtelen fogantatást tagadják, és ezért Lepitr olyan sértődötten haragszik rájuk, mintha saját erényéről terjesztenének piszkos plegykákat. Egyébként azt is megteszik. Kistermetű, vastagnyakú, pocakos emberke lépett be széles lóttal a terembe. Szőke volt, szinte albínó. Vastag orra, negédes mosolya, véreres, piros arca, Paraszti hangossággal ütött el a sok sápat, beteg színű arctól. Később láttam, milyen hirtelen gurult méregbe, sziszegve, nyálasan beszélt, s két kezét folyton összedörzsölte, mint kereskedő szerencsés üzletkötés után. Nyomában hatalmas, rozmárszerű felesége szuszogott, aki tíz gyermeket szült neki. Ő csak tudhatta, hogy áll a dolog ezzel a szeplőtelen fogantatással. Két nagy, idétlen leány kísérte őket, legidősebb gyermekeik, akik óriási lábukat és hosszú karjukon függő lapátkezüket félszegriadalommal viselték. Daflen jó módú aranyműves volt, egy a felkelő csillagú harmadik rendből, 15. lajos korabeli polgár, aki már egyetemre járt, művészeket pártolt, könyvet vásárolt, kereskedelmet, ipart űzött, pénzügyi műveletekkel tekintélyes vagyont gyűjtött. Ő volt a bourgeois Gentilhomme, akiről később Molière Monsieur Jordan személyében gyilkos humorú torszképet festett. Pélog szerint Dufflant Danzsumarkiné szalonjába az arisztokrácia utáni sóvárgás vezette, s ott azután beteges, tudálékos hiúsága kitűnő talajt fogott a bárányok társaságának dús, szemetes humuszában. Felfedezte magában a többinél műveltebb prédikátort, született szőrszálhasogatót, díszes, sekélyes szavak ínyencét. Izgatott, tavaszi örömmel pattantak fel korlátolt szellemének rügyei, s a gőgös, gátlásmentes meggyőződés, hogy a világ tanítására hivatott. Harcos vérmérséklete olyan heves élvezettel fogadta az ellenvéleményeket, mint fiatal kutya a verekedést. A mennyország jó befektetés volt neki, amelynek kamatait itt a földön akarta élvezni. El sem lehetett képzelni nagyobb ellentétet, mint Dufflent és Lepitrt az ő rozaliával. is eleget. Daflen vérvörös, gyönyörteljes teljes méreggel, sokszor megsemmisítő gúnyjal, Lepitr hektikás színváltozások között, nőíjesen sipító hangon, csípős szagú verejtékben fürödve. Boason ilyenkor a semleges fölény kárörvendő önelégültségébe vonult, hogy a következő pillanatban, mikor egy felsistergő szó személyes kedve megpörkölte, maga is hadonászó, őrjöngő lángpallossá változzék. Cigányképű, szemű, olajos bőrű férfi lépett be az ajtón. Duzzadt, kékesvörös, felhasadozott ajka fölött az erős szőrzett mélykék kék árnya sötét lett állán és homlokán csúnya gennyes pattanások virítottak. Hegyes ujjú, pirosas, gödrös keze, és feltűnően apró lába volt. Martin Allé, mondotta a Pélok, spanyol nő volt. Igen, kétes egzisztencia, nemrég érkezett Párizsba. Állítólag orvos. Azt beszédik róla, hogy papnak készült, de felszentelés előtt egy alig eltussolható szexuális vétség miatt ki kellett ugrania a reverendából. Bizonyos, hogy képzett teológus. Orvosi diplomáját még senki sem látta. Gyanúsan hangoztatott cölibátusban él, bár mindig nők veszik körül, akiknek szánalmát és érdeklődését érzelmes mesével zsarolja ki, mely szerint szívbajos, napjai meg vannak számlálva, és ő derűs, fölényes nyugalommal néz szembe a halállal. Egyébként talán az egyetlen tudatos, gonoszul okos és ravaszkoponya a társaságban, minden valószínűség szerint sarlatán, aki Dánzsú Márkéné szalonját szabad tekinti. Sok éve van, akiket testileg-lelkileg gyógykezel, valójában teljesen megszédít és remekül él a hálájukból. Álé mozgása erősen papos volt. Miért nem füstöli ki innen? Kérdeztem. Több okból. Először... Magam is orvos vagyok, és azt hinnék, a kenyeremet féltem tőle. Másodszor ismerem ezeket az embereket. Értelmi érvek lepattannak róluk, akár kőfarról a nyílvessző. Ők csak azt látják, amit látni akarnak, és a szemüknek kevésbé hisznek, mint az érzéseiknek. És érzésük szerint Alé kiváló ember, gyönyörűen beszél, eredetien gyógyít, úgy, ahogy kívánják tőle. Az érzelmiség talaj és körvonal nélkül való ingoványában élnek minnyájan, kénes, bugyborékoló gázai között kábult gyönyörrel süllyednek egyre mélyebbre, és sértődött verik el maguktól a kezet, amely ki akarja húzni őket. Én pedig hosszú, különös tapasztalatokkal teli életem alatt megtanultam, hogy az embereket hagyni kell a maguk módján élni, hiába való és téves erőlködés őket kierőszakolni abból, amit tapasztalniok kell, mert akkor megkeresik maguknak máshogy ugyanazt a helyzetet. Nem mondom, sok önuralom kell hozzá, tehetetlenül nézni, mint rohan valaki a vesztébe saját akaratából, minden figyelmeztetés ellenére, de idővel belejön az ember. Kialakultak a csoportok. Feltűnt nekem a lepitr körül tömörülő asszonyok és férfiak egzaltált, zilált arckifejezése, testtartása, szinte teljesen egyforma volt, és ikertestvérek kétette őket. Sötét, komor, elhanyagolt ruházatok is hasonlított egymásra, mint egy ismeretlen papirend egyenruhái. Figyeltem, ahogy beszéltek, sógtak búgtak egymással, tapadós közelnyomulással. Kezük egymásba fonódott, szemük és ajkuk nedves, túláradó fényjel villant egymásra, mint pubertásos kamaszoknak titkos kéjelgés előtt. Boasson szintén népes csoportja, színesebb, groteszkebb volt. Akadt köztük előkelő egyszerűséggel öltözött idősebb dáma, akinek arcán az elhajtak utáni bánat mély könnyárka is sötétlenek. Hosszú hajú, excentrikusan öltözött fiatal művész növendék a kicsapongás jeleivel ártatlan gyerek szeme alatt. Kendőzött, durva vonású, szobortestű modell, aki nyilván anyaszült mesztelenül tért meg a puritán festő előtt. Szeléd, bámész fiatal leány, szigorú anyjával, Krisztus szakállas, szandálos különc, szintén bohasszon állandó modellje, akit ez szerep lassanként rögeszmébe hajszolt. Síró, vihogó öregasszony, reszketőfejű, agyonéhezett, eszelős szobrász, aki egyetlen szobron dolgozott egész életében, és sohasem mutatta meg senkinek. Daflen körül egészen másfajta emberek hangoskodtak. A test és lélek elég ült megalkuvói akik hájas szuszogással terpeszkedtek el a karzaton, és nézték az aszkézis versenyfutását a jóleső meggyőződéssel, hogy valójában ők is részt vesznek benne, mint lóversenyen a ló tulajdonosai, és a fogható eredményt tekintve valójában ők futnak be majd elsőnek a célba, mert az isteni kegyelem nekik juttatja a mennyországi nagy díjat érte. Kövér felkapaszkodott tyúkeszű polgárasszonyok rikító öltözékeikben, amelyek paródiái voltak a nemes hölgyek ruházatának, vihogva isporral eltömött pórusaikon át, vaskos ételek zsírját izzadva, körülvették a diadalmas Daflent. Madame Daflen impozáns húshegyként cövekelt lemellette, üresen mosolygó, mozdulatlan arca, kérődző tehénre emlékeztetett. A férfiak Daflen csoportjában nagyrészt rá hasonlítottak, vagy akartak hasonlítani, részben segédei Kriatt alázatos nyájából kerültek ki, akiket mesterük tekintélye és a fényes, tágas környezet szintet tönkre irányított. A két Daflen leány két szomorú vízidóhoz hasonlóan ellepett egy filigrán támlásheverőt, amely kinyában nagyokat roppant alattuk, önkívületig fokozva ezzel zavarukat. Úgy éreztem, le fognak esni róla, és bevallom, ez a remény feszült kaján várakozással töltött el, jó lehet, sajnáltam is őket lehetetlen testi lelki halmazállapotukért, serdüléses kért. Szüntelenül újabb emberek érkeztek. A levegőt moraj, széktologatás, köhögés, orfúvázal töltötte meg. A tömeg együttes lármája, amelyben van valami kábító. Szakállas, sötét, keskenyarcú férfi tűnt fel nekem az újonnan jöttek közül. Barna durva daró öltönyében, spárgával felkötött szandájában hindu vezeklőnek hatott. Péloktól megtudtam, hogy asztalos műhelye van a Ponszám Michel mellett. sárban én hívják. Ő is vezéregyéniség a bárányok között. Híveit koplaltatja, és teljesen sótlan, hústalan kosztal eteti, mert a só az ördög esszenciája. Ha a szervezetből kifogyasó, a lélek megszabadul a bűntől, és újra angyallá lesz. Ellenpólusa a társaságban inkább Daflen volt, mint Lepitr. Bánéjék, dögevőknek, pilátusoknak, farizeusoknak csúfolták Daflenékat, akik viszont bánét azzal vádolták, hogy otthon titokban borsos tömi magát, nőket fogdos a sötét utcán, és gyakran berúg. Már szédültem a sok benyomástól. Felémáradó, egymással összecsapó, Harcoló erőáramlástól, Indulatrezgéstől. Elszoktam attól, hogy ennyi ember Zavaros, támadó légkörével megbirkózzam. A terem végében Kitárult végre a szárnyasajtó, Amelyen át senki sem közlekedett eddig. Magas, teltvállú, Kisé erős mellű, Sötét ruhás dáma lépett be, Egy alacsony, köpcös, lapos És durva arcú karjára támaszkodva. Dánzsú már és divatos orákuluma Jean Girard. Jean mellett, mint egy védő és kabzsi féltékenységgel rágörbülve, ötven év körüli, magas, csontos, hátracsúszott barókájú férfi vonult, olyan kifejezéssel, mintha sírásig meghatódva, gügyögve, csücsörítve dédelgetne valakit. Ez csak korti lehetett. Jean megigézett báránykája, a rajongástól gőznemű állapotban gomolygó tartományi tanácstag. Zsán álmai állítólag kigyógyították egy csúnya betegségből. Pélok megsúgta, hogy könyvet ír az új pt és saját költségén fogja kinyomtatni. Danzsó Márkiné még mindig szép, ápolt, barna bőrű volt, szelíd, szívalakú arccal, kisé vastag, érzékeny és érzéki ajakkal, nagy, kávészínű ősszemekkel és vontatott szintelen hanggal. Jó indulat, megtörtség, puha befolyásolhatóság sugárzott róla. Az olyan lények gyámoltalansága, akik alázatosan odakínálkoznak minden erélyes egyéniségnek. Jöjj, intézkedj, akar helyettem! Zsanzirár törtető lénye megértette ezt a felszólítást. A bárányok hódolattal, nyúlós hízelgéssel vették körül a házasszonyát, de udvarlásuk legalább annyira szólt Zsannak, a kegyensznőnek, mint a márkinénak. Korti féltékeny elutasítással, duzzogó, gyenge gyermekként acsarkodott zsán körül. Csökönyösen védte, nehogy hozzáférjenek. Rossz kisugárzásukkal megterhelyék zsán érzékeny lelkét és heves kívánságaikkal elszívják drága erejét. Sokszor kiállhatatlan, házártos futóbolond volt, de egyben megható is, reménytelen és méltatlanra pazarolt imádatával. Lepitről figyelmeztette rám a márkinét. A csoport szétvált, és utat engedett hozzá. Keze fölé hajoltam. Így, közerről, meglátta arcán a magányos életnyomát. Idősebb volt, mint először gondoltam. Barátságos, anyás mosolyjal fogadta udvarias szavaimat. Meghívott, legyek állandó vendége jöveteleiknek. Pillantása mögött a képzeletükben élő, emlékeikben bojongó nők tétovasága ködlött. Úgy rezzent fel néha a valóságra. Mintha álmából ébrednék. Jean türelmetlenül leste, mikor foglalhat le magának. És bármennyire visszataszított külseje, egyéniségének kiáradása, én is vártam már a vele való beszélgetést. Szinte elolvat, mikor kezet csókoltam neki is, mintha főrangú hölgy lett volna. Nem tudta errejteni a heves pirulás, ideges, idétlen nevetés és egy szükségtelen karrázás reflexét. Azután felülkerekedett benne szemtelen elszántsága és gyakorlata. Állát felszegve arcomat kezdte vizsgálni, majd ellentmondást nem tűrő, egyben fenkölt kifejezést öltött, és emelt hangon kijelentette. Igen. Igen, őt láttam. Ő az. Louis de la Tourzel. Szavait borzongó moraj fogadta. Korti szeme elködösödött, azután gyanúsan csillogni kezdett. Zavart undorral láttam, hogy arcán két kövér könycsebb gördül le. Zsán apró ravasz állatszeme és az egész gyülekezet hódoló megtérésem beismerését várta. Éreztem, ha kitérek vagy diplomatikus mérséklet középalag menekülök, várakozásuk düvé változik, és Korti esetleg kiveri néhány fogamat. Fanatikus embereknél sohasem lehetünk eléggé óvatosak. Arról sem a szelít Krisztus tehet, hogy a zsinatokon annyi fejet törtek össze az igével. A konca kezemben volt, és én odavetettem a mohó nyáinak. Ünnepélyesen újra meghajoltam zsán előtt. Bevallom, madmazel, az ön álma mélyen megrendített, és nagy változást hozott életembe. Remélem, ha a látogatásával megtiszteli szerény házamat, önt is vele üdvözölhetem. Válasz a buzgó, gyors és közönséges volt. Feltétlenül, feltétlenül elmegyünk, a turzel, sokat hallottunk már az ön különös házáról, könyvtáráról, meg az inasáról. <gül> Jellemző volt, ahogy kérdezés nélkül intézkedett a Márkéné helyett, aki a maga ernyet módján helyben hagyta minden szavát. A két asszony tovább vonult korti test sátra alatt, és helyet foglalt a dobogón, amelyen már ott várakozott lepidr. Az elsősorban szemben vele, Rozáli vörhenyes, lebenyes arca égett zsíros fénnyel. Szemgolyója alján összegyűlt és készült a nedvesség, arca most is tükre volt lebidr arcának. Bálványa emelt fejjel, felhúzott szemöldökkel és félig hunyt szemmel lenézett a gyülekezetre, amely nagy széktologatások és beszélgetés közben foglalta el helyét. Bélog doktor és én az ajtó közelében ültünk le. Szorosan Rozáli mellett a rongyos, piszkos, mosolyú lepitristák helyezkedtek el. A mögöttük lévő két sort, Frederik Boasson és Tarkanyája foglalta le. Boasson gúnyos és eleve visszautasító arcal hajolgatott össze híveivel. Egy félhangos megjegyzésére Rozáli hirtelen hátrafordult és gonosz karvajarccal éleset pissegett. Mire visszafordult, arcán már újra otthonolt a dicsfény. Boasonik mögött Dufflinék következtek, kövér, kétoldalt kidudorodó testük alatt rémülten nyögtek a kecses apró székek. Martin Alét nők szoros gyűrűje vette körül az utánuk következő sorban, mint feléje hajoltak és lesték a duzzadt, kékes ajkáról ömlő szót. Charles Boney üresen hagyta a széket és a földre telepedett. Évei követték példáját. Komor, büszke és nevetséges arccal ültek ott, igen, kényelmetlenül. Lepitr végre megrázott egy ezüst csengőt. Erre a jeladásra hirtelen felállt az egész gyülekezet, és néma csend támadt. Lepitr óvatosan maga elé helyezte a csengőt az asztalra, két kezének új hegyeit könnyedén összeértette. – Dicsérjük Istent! – mondta halk, mélyre folytott hangon, aztán nyakát kinyújtotta – Előre görbítette, mint a kukorékolni készülő kakas, és meglepő, magas, magányos falzetben énekelni kezdett. Szent háromság atya, szerelmedes atyánk, nagy haragú, dicsőséges Isten, hallelúja! A gyülekezet csatlakozott az először magányosan cserkésző hanghoz, és a hallelúját olyan félelmetes kitöréssel bömbölte, hogy engem szorongás fogott el. Úgy hangzott, mint egy fenyegető üvöltés. Mint egy tíz strófa következett az első után behízelgő, édeskés és a bűnösökkel kapcsolatban igen vérszomjas szöveggel. A teremnyi ember szoros egységbe olvadt ez alatt, és szinte elázott az áhítattól. Néztem önfelett boldog, ragyogó arckifejezésüket. Volt benne valami meghatóan együgyű, lángoló naívság. Ezek veszekednek a csarkodnának egymással. Alig tudtam elképzelni az égi szenvedéllyel zúgó Zsoltár alatt, és ami utána következett, az felül is múltam minden elképzelésemet. Lepitr kezdte a beszédet a szokásos havi bevezetővel, amelyből megtudtam, hogy immár negyedik esztendeje tereli őket össze az úr, egy kedves és áldott alkolba. Lopvadán márkinéra pillantottam, vajon mit szól az akolhoz, de a márkiné béketűrően mosolygott. Szemén látszott, hogy valójában nincs is jelen, titkos túlvilági randevún időzik elhalt szerelmesével. Egy nyájas csendélet, amely fölé lepidr halk, rekettes folytott hangja szürke álomgödött szitált, megdöbbentő váratlansággal felborult hirtelen, s olyan víjogó, visító boszorkányorgiává változott, amelyet csak az asztrálvilágban észleltem eddig. Közben kicsit elszundíthattam, így hosszú időn át nem sikerült megtudnom, min háborodhattak fel annyira. Rajtam is erőt vett a pánik, és felálltam, hogy meneküljek, de pillantásom a rendületlen nyugalommal mosolygó pélokra esett. Szemével hunyorított egyet, visszaültem. Mi történt? kérdeztem ordítva, mert az általános üvöltésben, csapkodásban, lábdobogásban nem értette meg másképp. Semmi különös, tagolta. Lepitrő arról beszélt, hogy a Szentlélek neki Rosalín keresztül kinyilatkoztatta a szentélevés hét igazságát. Daflen erre közbeszólt, hogy legközelebb talán azzal jön majd, hogy Rosali nem más, mint Jezsaiás próféta. Boasson ettől nagyon megsértődött, mert szorosabb hívei egy idő óta azt hogy mesterük újra testesülése a prófétának és... Megfogtam a fejemet. Rosali szétdult, gorgó emelkedett az ordítozó, kikelt arcok fölé. Szája mozgott, de nem lehetett hallani, mit mond. Hirtelen eltűnt, mintha lehúzták volna. Lepitrög kitárt karral, vérvörösen kiáltozott, majd felragadta a csengőt, és rázni kezdte, de csak a zajt növelte vele. Boasson mély basszusa furta át a sűrű lárma tengert. – Ti láttátok őt, és nem ismertétek fel! Jaj, nektek, képmutató farizeusok! – Kit? Kit láttunk? Kit nem ismertünk fel? – Boasson szikára alakja felegyenesedett. Arcát eszelős gőgés vad elragadtatást torzította el. Jezajást! bömbölte. Csend támadt egy pillanatra, azután Rozali hábogása hallatszott. Hát, hát ez hallatlan! vastag röhely kórus zúgott fel Daflen csoportjából. Elközelgett pedig a ti nehéz órátok, így szólott hozzám az úr. Szájatok magatokba, mert az utolsó ítélet harsonái zúgnak, megnyíltak az égnek és a pakolnak kapui. Most aztán slussz! Báné csoportja toporzékolva dobogott a lábával. Később megtudtam, hogy Báné keresztelő Jánosnak sejtette önmagát, és féltékeny volt minden más prófétára. Antikristus levele! Űzzétek ki a farkast a bárányok közül! Nem szabad megtűrnünk a konkojt! Egy sötét ruhás sápat öregasszony feltartott kézzel, rémülten könyörgött. Békesség, testvérek, csak nem támad bárány bárány ellen! Az óris korbáccsal űzte ki a templomból a kufárokat, üvöltötte Daflen. Pélok hajolt. Bámulatos, hogy minden erőszakos fráter milyen hamar rá akad erre a példázatra, indett a fejével. Megértettem. Feláltunk és kisurrantunk az ajtón.